د ده ملاوی دو پتا یا ساتهی اشاوه دی توید سنت که ست ایند مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان پلازان از دی مین چوک جانگیر رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-7510-104 اید اید اید اید اید اید اید اید اید اید نړ <تصفح> دا یې اسلام وکینی ویلو فاتوبه لغربان دا سورچه نازل شو <تصفح> نو نبی علی صلاتو سلام فاطمه رضی الله عنها را اوغخته او زه دا غو به چې ما ته خپل خبر را ورسې دا <تصفح> چې زم ما همشین بره شو په نو را جات نشتا نو فاطمه رضی الله عنها او یې وخندل <تصفح> روستې بیا د هغه وضاحت کو چې دا کلماته دا وې ما ته خپللهانو کو شو نو و ما وړل او بیا را د دا و چې ته خبره کوه ې نه کې اولو اهلی ل حبي په ل کې به اول ما سره ملاقات کوې نما پسې ته را ځې نو به دا مې بیا او خاندله یو اخت ته خوحال ده نه نو سرت کې دا خبره وه چې پاخ سرتونو کې نورې وجهسهحابم په دی پو شو چ خاص علماء او دین ټول عالمانو پهیدل په چا په کې خصوصیت ناری په دې باندې پوښيو چې دا نبی صلی الله علیه وآخره نږدې شوی زکه چې فاتحه او غلبران شي اخلاق په دین کې رادن دانشي او دین قبول کې نماز بیا نور ضرورت دوران نه که کې کنه فسبح بحمد ربك واستغفره پس پاکي بیانه پسې پتن دراسته او بخنغوارا واستغفر دا کنه بخنغوارا نور امداد الله خو ولبوی جهاد او ابتلاء دا تختی بو سر راضی ولکی دین دور باسانو مل خور شیخ نو فسبح بحمد ربک داوره توحید و ذکرکلا چې تب دا کار خیر کې زیات کې په دې کې وستا کمې نه واستغفر ا د امت لپاره بخنغوارا زان ده بار استغفار وای چې درجات ته پیوچت شي نور د انبیانو غره ګناه نه کیږي دا مزمم خو سوزاله تر شوی نموخ کده نبوت نه وروستو نو چې استغفار دا مطلب نه چې نه دا غینه ګناش وي او دومره چې د دعوت دا کار چونکه آسان نه دي ګران دي نو داګه د ګرانوالی د وجنه کفه زهن د نویل اسلامه فزله کې سبوج راټو نو چې داګه بخنه وړه واستغفار انه کان طواب يقين ان الله توبه قبل ان کې چوسوک داغه سال کې توبه بسم الله قبل کل دا بنده صفات راځي توب دا ولې ډېر توبه باسي بیا بیا توبه او الله توب د بیا بیا توبه قبلې سوره لهب نزول کې پس د سوره مخکې سوره کې ذکر شود اعداؤ الله نذیرت کې د عذاب ذکر کې جوازه په فرازي مخکې چکم مضمون ذکر شو چې باغې کې بشارت وو نذیرت کې د هغه تته چې بشارت پوره شو چې دشمن به نهه لغ داوته صورت نزول العذاب علی المستهزئين یا بشارت وو په هلاکت د دشمن باندې بسم الله الرحمن الرحیم عبط یدا ابی لہب و تب هلاک دشی دواڑ لاسونه دا بوله حب او دې تباشو ماتشی دواڑ لاسونه دا بوله حب او دې تباشو ماتچو ابو لہب د نبی علی السلام خپل حقیقت رو خدا غو دشمنو په مساله کې نه چکم بل نبی علی السلام ته او بیان د توحید به اکو نه دا ظالم پور بسو او پکاں دے پی گزار کرو خلق تے وی لے ونے دا خبر ما ورے کلا چ صفہ بان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز کو خلق راجہ ما شدیم پکیو چ بیان ہے نو دو وی چ تب بلغ صائر اليوم الہذا جمعتنا ہلاک شی طول روز او دے کڑو لو نہ تام دی تے پار دا خبره وکړه یاکل چې نبی له سلام مومنانو ته بشارتونه اورول قرآن کې راغلیو چې تاسو به جنت کې ښهستا باغ لري او چولې د سرو زارو د سپینو زارو نه د بخپل لاسونو توکتل ما ارافیکما شیان مما یقول محمد صلی الله علیه و سلم هل لاسونو په تاسو کې هغه باغ لري نوی نما دا پیغمبر چې کوي د هریچ علی محمد صلی الله علیه و نو الله رب داسې وکلو چې د بدر نه یو څور ووزې مخکېبدبانند د یو ظاهریله دانا وختته نو داسې شو چې حالی د ویل نه دی نو خلک ته خپل جو شو چې په مونګ باند یون لږيس یو خوشي ځای کې کې اخی خو اخیر دا چې ړ شوصد درې غ پورېغ لا شپرو سوکله خوا نه را بیا دا حبش و سوطن مزدران را لگه لگه ولی دوغلو کنستا پلرگوی و تاورتیلو دا دا د جوندو چا چا دا پیغمبر خلاب کرده آغا سر دشمنی کرده لگه انجام بدا سی ذکر صورت کې تخویف دنیاوی او پاگه کې دا سبقو چا عذاب باید آغا چا د پارا لیمن فعلا فعلا ابی لحب چا دا چا کارو که او اکبر سره مقابله وکړه نو د هغه به سزا یي او په دې باندې باندې تباکی ما اغنا عنه ماله او ما کسب اس په دا دلرمال دته او ما کسب او هغه څو چې د بکول هغه خپل کار سپو پیدا را نړي یمال چپاتشه وتا او کسب چې د ګټلو دغه شان مال اد ما کسب نمرا چولات ایسو کې پکار رانگلو سیصلہ نارا ذات اللہب زردہ چی دنبشی اگر غورتا چی لنبو والدی غور ذات اللہب دے او دے ابو لہب دے لنبو پلار دے نمونگوار دیر اصاریخا نم اقاق دے چی معنی سی لقبم دے اصاری دانس پکار دے چی سی غلط القابات و نظام ساتے نگورت دے اصاریخا چې دے ابو لہبو نو نو سزا یاداسو چې او ورته به شي چا زاده له هاته سو دا وي چې ډېر خېستې ځانته وي اخن دا به وي چې لنګو پلار او یاده چې دا لنګو ته څنو ځکه قران که ک نورم صاحب قال پکې دي پلنه مې عبدل عزاو قران نه ذکر کې ښا ځکه یې خود شرک خبره ده کنه وامراته او خذت حمالات الحطب چې تاون کې والرګونره ور سره ملګریوه و اقیده په عمل کې سمګ چې د به د پی غمبر سره دشمننی کوله او خلاب به کوو خای هم داسې وه او فترینین نومزي کار کې می جمیل نو دومره بخیله وه چې په دغه حال کې تځان ته اوچت خادان واوي او بیا بامتلا او خشااکونه بیا را وړل هغه بیارسول خشااکونه سره بیا پیک کله ماډه نومه ته وړ چېبی اسلام بللار کې بازغې دوړو چې د را نه دابی سره کول یا چغلی به کوله او چې څنګه بولههو د لمبو پلارو دنیا کې لمبې جوړلی اوور بلو د نبی سلام خلاب چغلی کول او ق سادي جوړه ن پههغې سره دام شیک کوه د به هم چغلی کوله حممالله حب او چې تهونکې خشااک لره کره د چغلی نهڅوک دامو چې دا کار بهجهنمکیېون بیا کوي قشاونه او سروا کې برلی او پهه خپل خاون به د پااس اړی. حمالت الحطور وچتا انکی واقع شاک لرا فیجی دیها حبلون من مسد پسط داگی کی رسیبوی دا منجو مسد منجو تاویدش اگر دا کجورو پٹوناس پانی چا اگر دیر مضبوط طریقی سرا اغخصیلشی و رسیتی جوڑش اچسسس پی تاڑی ناگی کی ننوزی زیکی نخاکی لگی تا مسدوی نگورا یو خدا خبره ده چې دی قیامت په روز باندې بیا جهنم کې دې تب توق والو پچو لشي د اوس پنې باغې به تړلې شي نه ته ده یا دنیا کې وېدا ذلتو چوم په دې مرګ باندې مړ شو چې څړک یې غره ځای وا پند راغستو اسه چالي یو چوتو یو کډړه وته لګولاله هغه څړت په وته مانه ته ورل نو دک شانت خپیش با خپل کار کې څنګه دومره چدی او هارو عمل راغې بيداس نه زله وی بچدا بزو لزومه پر دې سره خلاف پې کوم ایا موقع کې راغلې امو نبي عليه السلام ناس تو کلچ د صورت نظر شوه الاس کې وسره یو راخې او چې زو نبی عليه السلام په دې باندې ولم ابوبکر رضی الله عناستو نبي عليه السلام ته وی چې تزان پيو پلک القران اغه مان نشیلې دې داراله نبی صلی الله علیه و آله ناس ته دین لیدو حاجزه ده پیغمبر اغه الفاظ یوی خدامون په اشعار جوړ کړی موږ ور پسې جوړو مزم ممن ابائنا ودینهو قلینا و امره عصینا دی محمد ندی الا عیاذ بالله دی مزمم دی موږ د دین انکار کړی دی. موږ رذر دین سره بغس کو نه منو اراده حکم مخالفت ورځو لا برما لیکو چرېم نه منو نو دا شان ده شګه تباہ او برباده نږدې قران مجید وي داګه په ماره کې با اشرټ کې با غره صحیح چې زمونږ نه جوړ شي نو جو کولا ساده صورت بداسي حق پروستو سره مکه وا حسد کني <تصفح> بیا به شي تړلې په ما صد کتا دښمنۍ وکړه نو انجام بد دای چې رسه باندې به تړلې شو جہنم کې بس وړاندې عمل یک بدراکاږي صورت الاخلاص نزول کې پس د صورت الناس نه مخ کې ذکر که د دشمن د هلاکت نودل تویج او صفو ماحول سباشه نو بیان کوو د مسلې توحید یا مخ کې د عذاب ذکر نو دې صورت کې وای چې داګه عذاب نه د بچ کېدو علاج د تخویو مسله رو توحید <تصفح> ایا د مسلې توحید نه چاینکارو کو نو بیا بولا عذابی نو اگر دا مسله ذکر کې په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحيم قل لهو الله أحد هو يا أغا الله دي يوه يو دي أغا يوزات دي سورة دا مضمون ذكر كي التوحيد إثبات توحيد كي بسورة كي أو يو خبرنا بالله دا وحدانيات أغاية دا وجهنا دا, دا, دا سورة كي دي تا سلسل قرآن وي سلسل قرآن دا قرآن مجيد دري محصا أنا بي من قرأ بقل الله أحد لذلك <تصفيق> <تصفيق> قل هو الله أحد دا سورة اوه فكأنما قرأ بسلسل قرآن دا سشوالك دا قرآن المجيد درمح يسأي تيوه <تصفيق> <تصفيق> أنور حديث تردي سورة بفضائلوك كسرسر دا توحيدنا دا سورتنا قل الله قل هو الله أحد اوایا هغه خلق ته ته پوښي کوي چې مونته حالوه استاد عربو سره الله څنګه غري نو باز غډيره غستاخيم کوي وا چې دارا ته وایي چې ده دسنو جوړ دي نه د سرونه ولید هغه خپل معبودان د سيو کنه چي اوسبر سره جوړ کړو نو کله نو مجید جواب راو دی او حدیث کې دغه مراد چې پاګې سړي بیا په شین اسمان در را پرې وته چې دا غستاخيو استهزاء کوله نو جواب کې وقل طور تو हुआ اللہ، हुआ اللہ دے کی. ہوا. <تصفح> هو والله احد اغه الله دی یوازې اغه تاسو چې تپوس کوي دا غبر کې هوا یا هوا زميره شان دي اګه هرچا په ذہن کې چښتا لري هر څوک مني اسوتهن ګارني کولي اګه الله دی احد نيوازي الله دی جزات یې پاک دي د شریک نه <تصفح> او احدن صفات یې پاک دي د شریک نه نوذر بزاد کې شریخته انا بس باتو کې رد پاغه تمام خلق وبانلې چاري الله سره شریکان غرغل لکه څنګه جمع کې او قول وي دي نه ہندوستان یامه شریکان دما یا نورثو چ الله سره شریک غرغلې ناری باندې راته هوا کې پاغه خلق عمرت دي چاري دهریت شکار دي اګه د الله د وجود نه انکار کوي نو هوا کې ری باندې زار بولاغو او الله احد اغه الله دې یو ذات ذاتم پاک دی او صفاتم پاک دی په ذات او صفاتو کې هغه یو دي څوک سره شریک نشتا نور دې باغ خلق کو چری یا دوګنل یا درېګنل یا راګینه سیوا الله هو سبحانه الله الله بيني هذري داونه زويلینشتري الصمد اغه ذات چټور مخلوق اغه تموحتاج دي دې کې هم ډېر اقوالو خو بہتر دا ناو حاجتو نا دا او بهتر معنا اغوا چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه صرف دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی چې هغه ذات دی جهل هغه ذات دی چې هغه پوید نه باغې باندې صرف الفاظ سو ټوټه ټوټه ځکلو نور په معنی او مقصد نه پوید نور و چې عقیده او عقاید ساتلو چې باغې باندې باور وکول چې موږ به په کار راضي ان موږ په باغې باندې بچکی ګو لکه ناذول چې یا دول نو قران باغې باندې راجو کو زنه نه لګيایي مقبره باندې ګرزی زیارتن الزی ولي ودا الله ناذول دا قدا بالکل لشرک دا, دا دا بالکل بلادت او دا لوجر ما گناه کدا سیوی چمون دی دا پارزو چزان تمرگ مخه تکو بیا بلاٹی کو چپا پردا کتلی پټ واخت کتلی فتنه نو دا خلق دل دل دندارو بیا بون صحیح او چ داو یت دا دا الله نازولی دی من ور لاسو دا بالکل لشرک عقیده مختصر ځان پوکه نارینه کو زیارت لا ويا زنانه په پردا کې نو اغه قبر لواز چې هغه نس دی چې بس خوکه زر اغي قبر ویني مطلب خدایګې نه عبرت واستل لګنه نو سند ده به منځ کې روان دي او اغه سره تان راسي چې خپل قبر لایدو یا درغه اغه لزان راسي نک عبرت اخلي نس دې د قبر نه دی وارخه اگر کای دی ګناګار سړیم قبره عبرت خو دې حاصل لګی کنه او بار حل کپدغه نه یزې چې دا انا دی به زمنده پر سوال کوي منخ تکو ندا بلکل باطل خبر دا یا دغشان تی ده شرک ده عقیدون سیواج ده بیدعات و سمره عقیدی دی یا رسم و رواج دی یا د گناه کارون دی تکا ده موڑی پا کور که خوراک کول شو حلوه کورل شو یا روجی ده ام منع دی غمخو پا کوروالاو دی کنا ده اغیقی البساتل پا کاری ده نور خلق سکی چناستیو ور زیر که چسوک بارو لزی روجی با خوریال دا بالکل ناروا دی دا خو لوی گناه ګڼل شو صحابه کرام ذکر کوي یا بکر کی تصویر لګول شو دا د غنا نه یو رسم او ګناه دی دا بالکل اجازه تستدام د شرک بنیاد دا دا دا دی دا په خواجه خلقو لا غیر الله عبادتنا کول نه دی و چې دا ری تصویر به جوړ کاول کی نو یا به ول تعظیم کویا چې به ترقی کولا نور دی سونه مکمل ځان بشکل پکار دی کني که بده کې او بنده گناهګار شو نو بیا دا ترڅو چې توبه نیسته نو لري اونګار وای نو ذالکو سوچ دې د بکار د چرای شي چې دا خپل زنانې دی رسول نه بسکی او باندې بل زنانې خپل او خيار دی پويږي چې کمسز کې تاوان دی الله او پیغمبر په پی نرستي کې نو ولایږي نو ذنا زولم السلام دا, دا غي نه ځان ساتل غواړي الله الصمد الله دې بینیا اغا تا تول محتاجه دی پریاد ورده که دا اغا حاجت نشتا لم یلی دو نو دا اغا نسوک پیدا دی اولادی نشتا و لم یولدو او نو اغا تا چا نا پیدا دی دا رشتی و تاللوقات دا اغا نشتا او نسواره بنده کاغی عزیر سلام یا عیسی علیہ السلام تا دا اللہ زیوی نو قرآن پیرد کی لم یلی چو اولاد نشتا و لم او نه غد چاولات دي <تصفح> نو ګوره دا د الله صفات تیخه اخر کې د صفات سلبیه جندا غ اولاد تا نه غد چا اولاد دي والدوبلار هم نشته ولم يكن له كفوان احد او نشته دا غذر برابر حصوک په صفاته <تصفح> او ذات برابر نشته <تصفح> دا غ مشابه دا غ مماثل بالکل نشته <تصفح> د دې کې د شرک په تمام او اقسام باندې راځو کو یاه وا هغه ذات دی هغه خالق دی بل خو دا هغه ټول مخلوق دی نو دی کې څنګه او شان والی راتلیش په دې وخت انسان سوچ کی نو ډېر په اسانه پوي دیش وسوره الفلق نزل کې پس د سورۃ الفیل نه مخکې سورۃ کې یو ډېره بهتره خزانه ذکر شو چې هغه توحید مسالره نو دی ضرورت کې داګه د حفاظت ذکر کې تل دې نه چا پیره غرش پوله کې او پره تنظیم وکي چې څومره کیږي چې دا به بچي دahari اوسېز د پاره خپل شپول خپل تنظیمي کنه نو د توحید د پاره د عقیدې د پاره د اخري صورتونه به تورې شپول د عبادت کې وینځان څه انسان ترې کې سره عبادتونو کو نو دا غمال به ختم شي هغه نه پښ کېږي ساده ساده او ا ډیزلی موټر ته چا پیړه ډکونه خخه کړې پټ کړو نو چاوړ نبي آد هغه یې رما خو ته ډېر په لوان شپول کړو داګه دا حفاظت خونه لکنه تجر توحید حفاظت کې ناغه د قران پرانا کې کې اوله دو سورته نه دي سورته الفلق او سورته الناس دا سره اتعوذ پناغه خپل اورت به پاره کې به شرک فل استعاده چګوره پنام خلق نو سیوا بل چا باندې وخته نو حفاظت او پناه وخت لدار قسم شرور نه چې پای کې شردس پیو د ساحران او د حاسدان لري بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق هو یا پناه ورما پرب د صبا فلق ویلیش صباحتا دا قول د ابن عباس رضي الله عنه فلق دمعنا مخلوقم دي په باربدا خلق څنګه چې اغزاد پتور شپکه سبار اخیږي نزه پناه وړم چمنګم هغه خپل پناه کې واخلی اعظمه حفاظت کی اعظم په زونو کې رانار توحید راوړي پناه بس د سنه غوارو مې شر ما خلق د شر دا غ سنه چله پیدا کړې دي تمام مخلوق دې نو پاری کې چې کوم شرو نه نو نقصانات دي نه هغه نه پناکو اریوسیس کې شرو اخرش ته کنه نو چې کوم ده شر سزونري نه پنا وړ چلان داګین دا او ساتي دا عام ذکر عام شت روز ته داګین خاص ذکر کوي اندري قسمه وامن شر غاتق اذا وقبل. او اوذ دا شر داګی تی ارین کله چې پخشی کله چې خورشی اریوسیس ترانې نوځي واقبه وقوب له يس شاته پټې د لو دو ته وینې سعود دې وجه دا مانو کې چې غاسق نور دی چې دې کله غیب شي او پنا شي یا څو ګمه دې چې کله تندرونی سي په دا دوران کې داګه لپاره دا بیا سنت طریقې وکړه نبی الله اسلام مونځنه داتيارو چې پدی کې د دشمن د حمله يرښتا دې کې د مار لړم او زندسر يرښتا دغه شانته پدې کینور نور بتنا او ی رشتہ چې داری دی وجه نیو انسان बर्बाद شي عقیده کمزوري شي کاسه ټنګوش نو یری کی نبی عزیزه شرک کارونه کوي د شرک کوړم انتری او دا شانته پیریانو تاوازونه د هغه په نوم منخته او مړی خوشالول بخپل خیال کېږي لمنخته کول ال هغه زیارت پابند سره کول چې هر سال بدا زیارت لزی زلاله صلی الله علیه لعنت وی لو غب زوارات القبور باندې تراغه سمه پیش شګر رسول دک موز بینی کړي او زیارت لبزان واسه یریګی مدار ټول د دې تیارې د وجه یو سړی ته تا وځونه پراتې الکه داوله یره دا ځای مسلمان با د انسان اده پېری نه نه یریګی خا د انسان نکو بلاله اسباب دلام دی یریګی بار حال کارو یو یوم تابعې تراغه علاج تک دا صورتونه دی ایا شر دلون ها ذکر کوي چې نبی عليه السلام تب کله ست تکلیف راسي دو نو داسره تونه به مو عوذتین د دعا اذان باندې به چوکول کله چې بیا غا تکلیف زیات شي په عمر کې نو ما به پاغه باندې دا وی او دا غلا سم په بعدن په خپل درځ کو دا غ په بعدن وګوره د سر دونکو مفسرهین ذکر کوي چې د هر قسم پیریانونه دار قسم سحر و غیره نه دار قسم د دا نظر او د سترګو مصیبت نه دې کې حفاظت ته چې دا مسلمان تیار دي الله و یو ځان باندې چوب کوي دغه شان تی وينم کاپی نو تیار کېږي او نقصان نه ځتا الله مونږ دغه شرو پسات نو ساتي دا ظاهری تیار ده ځما باطینی تیار ده چې هغه گم راہی ده پریشانه دي وهم نه دي دا د ذهن تیار ده نو هغه کوم ډیر الله دې مونږ دغه شر نه وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ فِلَهُ قَدُ او ده شر داغي پوکو و هنکو نا پا قطو کی اگه ساحران جستا خلاف لگیا دی کوڑ منطر و سحر کئی او داوی چه دا کار رضا ناپات شوه نو داغي د شر ناپنا قوانا دا پا هر دور کی کلا هم چطه دا توحید مثلاو کی نستا مخالب برا پاسی چاقیم نیپو و بیاروست افسر ما فیو غاڑی رازی و نتاپ او تا تا بنو سانرا سي نو هغه پکیوه ہون کی ځکه مؤنثات ذکر کړي چې اکثر بدا سنانه وکول او سم پدې د ورکې زیاد د دلچسپۍ څخه را نه نی فعل عقوده په ګوټو کې او علماي کرامو دا ویلو چې دا صورتونه د حفاظت لپاره دې پورا تقریر تفسیر عثماني څخه کړکړي د قاسم نانوطوري رحمه الله د پاره کې دا واضح شتا چې او می درپسلو کری بیا داګه د پاره حفاظت کړي نډه غيصالور طریقي خولې دي نو دغه شندره مسله رو توحید ده چې دا به ته یو فتنه بچی با په فصل باندې وکړه با چې نجيره دې حمله وکړي نو کله او به دا باندې نه ګالې راځي دا غي مثال ده سحر ورکلو کتابانه به دا, با دا خبره کیږي او ستاره نفس کې دغه طبيعت ته خواهش ته دا کې لري او نقصان شي چې دې تباہی کوي دغه شنداو بده کوم یو نقصان لا وجه مختلفه طریقه خولې دي نو نودل تکي د احوالت دغه طریقه ده چې کله د مسالره توحیدو کې نوستا خلاف په مشورې شروع شو او مجلسونو کې د شپې په تیاره کې نتبہ پنا وړ چلله مردي د شر نو ساتي او د لوم پیدا کې شر ده کار نه توبو با سي ځانلو مخرت نه تبا کیو بل انسان ته تکلیف نه رسي دا ځو هم اشاره ده صاحرانو او دا شان تے بارے کے کوسغ نظر اگر کار کی مصمرہ مغیرہ یا پیو درقتا تا نقصان راسی ندغید شر نہ پنا غختلی و شر حاسد اذا حسد او دا شر د حسد کون کنا کلہ حسد که یو کی یوم انا دک مفسرین چتو پنا واڑ د شر د حسد کون کنا یعنی او سڑتا با نسہر کو اے نظر کو او تا ته داغه نقصان ور زده نووس پناوار به څنور کلهونه ته نو خبر کنه یو دا معنی کې زه حسد کله جتابه لږ غو او اثر یوش او د انداجیو سړیستا خلاف ده حاسد ده نو هغه څنګه کې خپل نفس څخه ابوک لري دغه پسړه کې به یې حسد خو نفس څخه ابوک لري رستا خلاف 파سینه نقصان نکي نو دغه ته بچ ده خو چې کله هغه شروع کی اته په وو شو تا ا نوښتنه شروع کوله بیا الله نصوال کوو چې الله تزمه حفاظت وکنو زبتا دا فرياد کو ندا شروري ذکر کړل چې وانده ما خلق تسمر مخلوق دی تسمر صدي او دري خاص ذکر کړو چې دا خو دري چا وکاره دی په دې ژوند کې اړیر محسوس دي سوره الناس نزول کې فصله سوره الفلق نه او پاره کې همدغه مضمون دی خو په ترقي سره واخا تعوذ خو په زیادت سره او په ترقي سره د مخ کې صورت نه دا صورت داواله مخ کې وي الفلق دلته وي الناس دا مضمون دی په صورت کې بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس و يا ذا فنا غوا لما برب الخلق الناس بادشا دا خلقو اله الناس معبود دا خلقو دا سورت پا خلاصاو حاصل کی علمالی کی تدری خبری با دی سورت کی خوا احتياج دا خلقو اللہ تا فی الاحوال السلاثا پدریو حالاتو کی مخلوق الله تا محتاج دے رباہو حین كان صغیرا و یملکوهو اذا کان شابا ذا قوه وَهُوَا إِلَهُهُو اِذَا اَكَانَ هُوَا شَيْخًا كَبِيرًا کل چه دا انسان روکیو ماشومو نوم الله ته محتاجو اغی حفاظت کاؤ اغی خصمانا کولا اغی پرورش کاؤ اچھ کل زوانی تراؤ رسیدو او سنیدو قوت و طاقت نرک شوا غصبهم اللہ راٹنگ گئی اغی بادشاہ دی اغی اختیار مندی دیبر سوگنش راٹنگ گولی فاغی ساتی اگه حفاظت کی وغا پی قادر لے الہی الناس چې بڑا شو او نور کارو ننشی کولے نو سے جماعت نو عبادت لپا بندے سر رازی دوم یو خا خبر کې چا خر کے غزان راٹنگ ککنا اللہ تا فریاد کئی او غا تا جاڑی چا اللہ وڑو کوالیم دا شو زوانیم دا سی لڑا نو س او دیس کارنیم او دا نستته فراد کوم دالو یا خبره دکن نو چېقدرې حالاتو کې د انسان فکر راې شو د مایوسې چې وړو کې نو خلکوی ورکې لالوو کې د ته سووا د منزه یا د س کو ماشوم نو چې زوان شوه بیاي یخ غ ته خبره کولی شي او خو چتیږې را خللاېږي وان د زوره ور دی. انا کزن لی وسره نش دې بکله پوکېږي د دې اسلام بکلهږي چې دې پدريو حالاتو کې هم سامنا شو او پدريو کې دې الله ته محتاج دی چې هغه ساتي رب الناس دې ولې خاص ذکر کو اضافه ته اوه خلق ته الناس ولې دا نور مخلوق ربن دې در ټول دنیا د مخلوقات ربن دې دې خدازه کوي دلته یو دې و چې دې الله کوم صفات دي نو دا اغیه کامل ظهورو هغه پا انسانانو کې کی کیگی د نور مخلوق په نسبت او دوین دا دو دیواجه د تو دا وسوسه خبر رازی او وسوسه چې دا نو دا صرف په ده انسان کې دا پا نور مخلوق باندر شیطان دا وسوسه نشتا په چی ده انسان دا راشی نو پا ده که دا, دا اغیه کار کیگی من شر الوسوس د شر دا اغیه وسوسو چا دوکه کونکینا الخناس چه غپتی دونکی دی یو معنی خدا الخناس چه غپتی دونکی دی پا نظر نرازی شیطان تاغور کرا پا نظر نرازی اگور واسوسی چی دی بنده تا پزرکی او دمره اثری داگی چکده پا مانزود ری دا اوغوت واسوسوا چوله چتا خو ور نده بند کرده چتا پیشورا لپا چرگانو جور زر سلام و جارباسی زکر نده خود بیا سبرو کی ولی اغا وسوسه که دوم را او دا سه وخوه لگوری چه دا انسان دیر کم زوری پاگه که دا سه نور و مقو که نو دیخ کاری او وسوسه چه دا دا وسوسه اغا انتها بیادک کئی خوا چهو بنده بانده اصر و کنو خلقوی او گره پیرین پیر آغلو دام دا غا وسوسی خودی دا سه حد تورسه اپا نازک و کودو که را تینکی دا انسان یا دا په حالت کې. ځکه <تصفيق> هم کمزورې ذهنکارنې کې چې لا دا خبره ورسره نور دې مسلو د دې چې <تصفيق> سودا وجنه بیا ورسلې مجنونوم ګرځي دوی معنی الخنناس پټیدونکو لري کله چې یو بنده الله یاد کی چې کله انسان غافلی کنا دې راځي او وسواس اچي ابيكر ولا بدلي چې انسان ځن سره الله یاد کی احساسه بيدار شي نور دې رستو شي بیا الذي يوسوس في صدور الناس اغا وسواس او اغا الظالم شيطان يوسوسه چونكي जिदेव स्वसेचे पसिनो द الخلقोके मेनल जिन्नते व الناس द जिन्नत नहुम औ द الخلقनहुम गोरप इंसानानो केमस्था जदास खबर वरतकई चताब नक्सानीकार तलम सही अतयारी बडे या बदर बायद शर्क औ द او زیات ترداکار د دغه شیطانانو لچغه د پیريال نه دی. دي د دې وجه تاسو به پناه واړې چلا مونږ تاسو ټول لا امن او پناه راکې دې شیطاننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صفاتنا د اولوهيت خاص الله الرد رب المخلوقات ستا ستوري شکر کوي چې مونږ کمزور لې توفيق راکې د قران لوستو او دا غید اوریدو نو اسره ل توفیق راک الله چ پاګی باندې عاملو ستای رحمنه صفاتونه دي ته پالن کې د مخلوقات بل څوک نشته صفاتونه د او شکر خاص الله علیه رضى مخلوقات الرحمن الرحيم چان مهربان نه خاص مهربان مالک يوم الدين مالک دې دروازه د بدلې اختیارمن او واقدار اغادئ اياك نعبد و اياك نستعين خاص تعالی رامون عبادت کو او خاص تعالی مدد غواړو ندبل جان ندبل مدد غواړو الله تظمونګه معبودي تم مستعاني ستانه به امداد غواړو اهدنا الصراط المستقيم او خيانون تا لار نيغا ابيام پروان کا نيغلار ده الله دا كتاب ده الله موږ په دې روان یو اسنه چې موږ دا یو ځل سبق ووې او دا ځان د لپاره کافی وګنو ا بيغه مکه چې بس شوي نو رجات نشته نه الله ته موږ توفیق راکړه چې هميشه په دې لار باندې روان لار د دین اسلام او مشان لار د قران الله موږ په دې باندې هميشه اوساته دا دمانا ادا دعاء او صالح اهدنا الصراط المستقيم هميشه او زه دموږه پلارني را باندې سرات الذین انعمت علیهم لار دغه خلقو چې عام کړی دی پاری باندې الله زموږه دغه پیروینه نصیب کړي او دغه پلارم روان کړي هغه بیا هونکان خلق دي غیر المغضوب علیهم غضب کړي شوی دی پاری باندې ضالین انا هیکم رهانو الله دغه نیکو خلق لار نصیب کړي چنه باندې غضب شيو لکه د نوو خلکو يهود او ناغي بلعري شيو تک نو سواله چې بلعري شي وي نو صالحو کوچ الله اعظمو ګناهونه معاف کې دعا او کې د جمعو دعا الله دې اول زموږ عقيده صحیح تر مرګه پورې وساتي الله دې زموږ عمل صحیح کړي زموږ ګناهونه دې معاف کړي او سال کو چ الله موږ له قران باندې عمل کول ته توفيق راکې چاته چې دا قران ګراني زهنه کمزور الله دې دې زهنه کولو کې هغه برکات ورکې چاته چې دې جون کې مشکلات دي قرض وغیرہ الله دې ختم کړي د چا چې اولاد نه دي الله دې ول اولاد ورکې نارینه او اولاد غوري الله دې ول اولاد نه فرمان نه الله دې دا غي اولاد کې ادب پیدا کی چې دغه خدمت وکیا فرمړم منور درشه چاته چې د مور خپلان د بثخې د وجهه تکلیف ته لاندې رحمو کی الله دې ټول دنیا خصوصا د دې کلی مشکلات سان کی جنگ پریشانه دې الله ختمي کی درشه نوم لري چې زنان دې الله دې د نړۍ اسلامو کی ضرر کسان فسادات او غلط عقیدو ناقار کارون نه بچي ناریندا اللہ دی بچی یا زنان دی اللہ دی غی اسلاو کې چې خپل ځانې په دین لګی <تصفح> اللہ دې زمونږ ټولې صفات او اتحاد نصیب کړي الله دې زمونږ عبادت په خپل درګه قبول او منظور کړي الله مون الله مونږ د الله مونږ د جهنم د عذاب نه او ساتي الله سمره چې ملزان دی اله شفاء ورکړي شفای کامل نصیب کړي بهتر صحت نصیب کړي الله تبارحمو کې او الله زمونږ <تصفيق> جنتل فردوس نصیب کې دټول الله هم ربانا اتنا سد دنیا حسنه او فل اخرته عذاب النار طول تر دا ختم مبارک شي اعوذ من دو مسلمانانو رونو الله رب العزته مونگا و تاوستا چکم عظیم دین را لے گلے دی پاگئی که سمرا اخراوی فیدی دی عزت تے او حصول دے دا اللہ دا او دا اغنی عمدنو چرے ختمی گی نو دا روانده پاره کې د نړۍوي عزت ته وقار د مسلمان او سبب د غلبې دی دیوځي الله رب العزته د دې د صفات چې ذکر کړل دي نو پاره کې ډیر لوی صفت ادازې کر کړی دی چې د دی دن انتخاب الله کړی دی د خپل طرف نه کړی دی او کمز چې الله رب العزت خوښ کی یقن چې بیا د بل چې انتخاب دغې اعلی اله او غور نه شي کې دی دا شهادت غآو مجید ور دی الله رب العزت فرمایلو سورۃ المائده کې بارې سورث کې چې بارے کې د حلال او د حرامو ذکر وکړو نو دا غینه پرسیو فرمایل alyoma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa radhitu lakumul اللہ رب العزت و فرمائل جنن ماستا سو دین مکمل کو یو قسم جرندے په لا ګولاج پس د دینه بده دی, دی سو کمی او زیاتې نه کوي هیڅ د دې مجاز نه لري چاغه بدینه اسلام کې د ځان نه سره جوړ کې بدعات ختم کړل رسومات ختم کړل د غلط شانته فسق او فجوریت ختم کړل چې د دناو کمی نه شي کولی د یو روکن د دی نه ختم م نه شي کم نه شي موزه کو چې کې کمی مه کوئ چا هم دغه حالې او که خلق خلکو د تا سر روپ په کېلی دی شو چاخورروره دغ خپله خوښ ده نهبيله ده اغی صحابه باره که دنیا که پیش گویی کده و او زیر ور کده ده جنت چه کل ده اسلام ارکانه او ریدل او قسمه او بس رو شوا ده که بزا خپل طرف نکمه و زیاده نکومه نو پا غیبان ده نبی علیه السلام وی چه که سوک پده خوشحالیگی چه جنتی تاو گوری نو ده سڑی تا دیو گوری من سر چه پدی یو سڑی خوش آلیگی چه اغای او جنتی وی نینو دی سڑی تاری او گوری اصحابه کرامو خود چه اغای پدی خوش آلیدل چه موند داسی او سڑی تاو گورو چه اغا جنتی وی اغاد نبی علیہ السلام صحابی وی و شاگرد وی ذکر خورتا صحابی وی لشی کنا چه اغای نبی علیہ السلام لی دلی او ذکر ورتا تابعی وی لشی چه اغا یو صحابی لیدلی زکوار تا تبا تابعی وی چه اغا بدن لیدلی بدین که خود نظر ریر لوی شان ده صرف لیدل چه پا دسترگو بانده دی یو دی دینداره دی ساره یو لیده از رده پی خوشحال شو دام لوی خبر رکن مسلمان خوچه مسلمان تو گروه نظره پی خوشحال شو دا اغا وقت که دستی و خوچه دا نظرون خراب شو آده نظرونو د دین قدر پرې خو ده د دنیا په سيزونه باندې خوشاله ایدل حرامه تا پکه توبان دي ورته لذت حاصل ایدل نو بس اغه وزن ختم شنو اغه تر سوخته پوري وکنه نظرونه صفاو سلورو پهளோ پوري و, و, و دې سترګو په بل س باندې خواند ولې لذت شو روکو په محرمات باندې په ګناهونو باندې د ګنا په زينو باندې نو بس اغه عزت او هغه سلسله لا ختمه شو نو نبي عليه السلام چې داغه صحابي باركي وي چې څوک په دې خوشاليږي چې جنت ته یو غوري نو د تېو غوري داول هغه یو خبره کړي واخه چې په دې کې وزد ځان ناکامي و زیاتې نه کومه ادا خبره هر <coughs> چا د پاره په کار دا یو ورځ راغی صحابينا هر مسلمان بدا وعده کوي هر مسلمان بدا اقرار کوي چلا رب العزت ته سوویل دي داغه پیغمبر ور ته سوویل دي نو باکه کې با وګ کامي او سياتي نه کوي کې نو نقصان نه کوي کدو ځان نه سیوا والي کوي نون ډير لوی جرم او ګناه دي د علماء استلا کوي ته بدعت ویل شي چې د ځان عمل جوړ کړه خيرات او کا ختمي او کا کار شي او د ثوابي ګرني دا ډېر لوی جرم په دین کې ایله په اړه علما ډېر کوشش کړه تحقیقات وکړل پنسو باندې هغه مسلې او خبر راغونډ کړي چې وخلق ګوردا د ثواب نه دي دا د ثواب مګا نه عمل څه عمل بربادت او د شنت په دین کې کمی کول چداګ نه یورو کن ختم کې منزنه پنځ دیوته کم کې سالوري کې یادري کې یادوي کې یو کې چې سړی کو سم موږ کو نو يوم دی د دین ارکان دي د دین احکام دي او ته نه یو يا او باز چې څل داد که نه یې کنه دا جن خوایوځ پدې کنه وي ګیرګو خو اسلام نشته یا یو سړی وې چې سزاوړه تی دې دومره تعاون کو دومره ساروي لالو قرباني دې پکه نه یې کنه دثی دغه سړی دی چې ډیرر زوره او بادر ځان ته ووي به داغ به لګو دغ تهې ناست و زما په دی شابان دی زمري شکل جوړ کاه دغه شانې ګر زم چ خلکو تپه ته لږي چې دا ډیر بهدر دی اوس بعضقبې بعض خلک جوړي په بدن باند دی زماری سر سز شکلوونه په خپل لاسو باند دی یا په شابان دی نا غو چې سیخ توت کو په یو زه کې خوډل <سؤال> دل ټوب کو وی دا سواله جوړه وی دا خو دا سر جوړم وی مو جوړه ولا سر سر ته جهت نشتا به سیخ توت کو چې بل دې کې خوډم اره سرمنهټه سره شروع وی دا سکه وی دا خو له املا جوړم املا ته جهت نشتا نه دی جکم جکمه به سیخ کې خوډه کښ په وږوږه کو نا غو به مګدا ناګوېدا څنګه جوړ کوم چې ته خو یو اندام توم نې نو دا به څنګه دي نو دا به څنګه اسلامي چيو یو رکنت نه ختمه استه طبيعت یې نه منی تور تنه تیارېګې نو وی قرباني دې پکې نه یې کړه خوسته واندې تاسو کوئی وینې ته یو لړ سړی خو څوک نو کار څه دی لالکلل دین سره به ځان نه غب شپ نه لګو کنا دا خود اسلام احکام دی منگاو تاسو یا بلسوک کې کمی او زیاده نشکو لی چه دا اغا خپلکم زوری دی و سڑی بو یردی چمی که بسوک پاس او و دس بکی اموزیم گرانی دی اتش لاسو مخچوین زین اغاو مشکل دا نو یرک دا اموز پاکی نی که نا چسم را پا انسان کی ناراستیو کو تاہی رازی نو دمرا دا اغا پا کې کی کمی رازی بلکل دا دی اجازت نش غجمعو کو وړي که سرزیو کې یخنی او که بعد لګ اجازت نشته چې تهې مو نه کې د دی نه شته چېته قبانې نو دا چې د کم یدنین انتخاب الله کړ دی پاغې کې بل چا تا د کم ی زیاتې اجازت نشته دی دا ی سوارا او نواره په سطهبار شوي اللهرببل یزت دی ته و چې تاسو یور داسې غړ کې چ هغه ده تعظیم وی هغه ده عبادت وی داګه تاسو احترام کاوه او زماده طرف نه انتخاب دایره ته زم ما جو مخه خده الله پاک ور د خپل انتخاب وکړو چې جو ما او باقی نور وزیر تاسو پکې مو وای ناګه تمره لیونیو دمره جاهلان او دمره بیوقفانو چل ک الله درته انتخاب وکړو پاګه خوشاله شي کنه یهودو وی چرنا دا خالق ده خزمندار واسخوا خاله ناغي پدګ ته به برابر شونه انوسوارو اتوار خوخه چې زمونږه دا سنده خوخره دروازه د نور دروازه دا هم خوخه ده اقيد الله رب العزت په مقابله کې د خپل طرف نه انتخاب وکون پاغي تباشو انما جعل الصبت على الذين اختلفوا فيه د خالیر واسطغه خلقمان د مقررشیو چې هغه بګې اختلاف کو نو بل جاره اختلاف وکړه چې دا الله په حکم کې او مختلف کو ورغری الله ته مقابله کې وړاندې چې کوم لوټرا کوي او کاله ورکه وي دا جدا ذهن دي کنه انسان کورچو خپل خوګه ته پری هوونه دی خو بیا هغه کار کوي چې توبه سلو مو جهول نو دا الله د انتخاب مقابله کې خپل انتخابو کو ا دغه زمون زموږ پکې د خالیر واس خوخه ده نو ور وزموږ پکې اتوار خوخه نو بیا سر تر رسول شو هیڅ ور رسول کناک کچلېو که چې میانه ولی دو نو ایمان یې وال چې خپل انتخاب دیو کونه بیا بدر باندې امتحان راځي بیا باغې تدانټینګې چې د الله درته د کوم چې کولې شي ابو راکولې شن ویکا خو هغه چې تا کولې شي به وته و چې په دې روز نه کوي میانه بنینې وراګي د سين پاګاړه دی روچ بار براووت لیا بچت توخت لوبه کتل لا هی به د اميان ننڅکې چاري خو دريا په ټول ډک کړې اغه سکه درنګ ساتله بخپله تبخو ترا دانګي نو بسټینګ نسولېټینګ نکنو دا ډېر ګران کار دی کنه دی ته بغوري چل ربل او عزت ته پارا کم واخمو قرر کړي ده بادت نه پاګي باندې سابارو کا کم طریقې درلم مقرر کړل دینه باغې صبروک کوم کم یې دله خاص کړل دینه باغې باندې صبروک ارسمه ریوا هم په دیو جگران شو چکه په دی خلک پوه شي چې نبی علیه السلام د طرفه دیو عبادت او دیو عمل ذکر نیو تفسیر نیو موږ د ځان نشو وروکو نو سن شي پره کول پرسمه ریوا خلک څنګه پوزل راغلي اخر یو ځل به سرک دیو توخت دیبا جیردا کار گرنده آیا را په دې دین باندې عمل مونږ کلام وکړو په عمل وکړو غواړي او چیرې دنیا را دغه توانون نتیخت که کنه دین اسلام ډیر قیمتي دین دی الله پاک تدې انتخاب کړی وره دوی ته لكم الاسلام دینه دا دین انتخاب چا کړی الله پاک نو هر یو عمل هر یو حکم یې ډیر بهتره ډیر خوخه ډیر محبوب دی او دیم ویلې ان الدین عند الله الاسلام دین جست دیلی شي د الله پنځ باندې ډېر مقبول او خو خدای اغه اسلام دی اغه یهودیت نه دی اغه نصراینیت نه دی اغه مجوسییت د دنیا بل یو ایزم نه دی نشنلیزم کمیونیزم نه دی بل یو عقیده نه اسلام دی د اسلام معنی است دی د ته دغا لک دینو کستا خوښو کنی وله هو اسلامه منف سمااوېول ار دی تووا وکر نور مخلوقات قات اوګوره سومره چې دینو والله دپاره اسلام من ل دیطدارې کړی ده ړې غښلو غختل غښتل کارغ ته پهې کې پیدا کاری دا و که نه داډیر ګران کارو که نه خلکوه غې پې به اسلام سرهو چې ترڅو په کې مونږ ته سخکاري ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض خلق الله عبادت کی خو په جی ولاردې دی خو وګوري دی خو وګوري نو انداز اخلي چیرې چابړې کوم طرف ته درنیږي صحابه نوبي عليه السلام ترagle د اسلام دعویو کړه وې مانه وګیداو رېدل وی چې اسلام چې قبول کنو سار وی ډېریږي فصلونه ډېریږي مزي چې غی لارنه خبر نه و نعمت پځه ولې اندهان خو پکې عمر راځي کنه لوګاو تند پکې عمر راځي کمه د مالونو د انفسو د سمرا ته هم پکې راتلی شي نو چې هغه دا ولیدو د دې یومخه هغه قبل ته اړو صبر نکوه او رالو نبی عليه السلام دی وی چې موهغه سودا واه پسرا ولیدا کمه سودا د اسلام کنن نبی عليه السلام ورته وین ان الاسلام لا یقال دا خو اسلام دې چې دانه واپس کیږي بیا دا سودا خود واپس کېدونه ده د کې خوده که سر زینو زیده قرباني کې بس نقصان نه دی ځکه کېدل نه دی خو ور وروستو کېدل پکې نشتا چې اسلام نه وروستو شونه پاتې سي دا خوګه دین نه دی کنه ناګي په حکمت باندې نو پووا چې د دېن انتخاب الله رب العزت کړی دی نو دی کې خو بمخ کېږي کله ګوډري دې نو غوړې چا کېدلې به جو زرا اٹے ہیر گئے ہیں کچل گئے تا خدا سے منڈا دا چہ کدی کہ لو کون تخ پنی نو بس بیا ب ٹوکڑے کیگی نو دیکھیا مخ کے زور کے دیکھو راستو ک دل نشتا دیکھو تر توره پوره تر وینه تو ویلو پوره دیکھو پر شاہ ناراضی او کله چ مسلمان بدیک جا پا او نو بس تاباش د انند مسلمان کچل کیگی او ٹوکڑے کیگی د نور سندی خودی پر شاہ راضی د مخ کی ندی د اسلام سره منډه نه وی برابر نه چلیږي اته یو حکم نه د بل حکم نه وروسته وروزه ډیر وروسته کیږي او سروباسي نه جوړبسته کاندک می جدا کیږي نه خو قسمري ولاردې هغه وګور سره مخولار دې داملکونه دا قوم نه خو شرم خو خوړل دا خو دی هغه خپل نه راستي خوړل دا دی هغه خپل کمزوره خوړل چې جامید کافر په شکل کله فلسطین کې ملکونو کې چې مسلمان د کور راوزي نو تبو یې چرته ده په دکه په اسرائیلي کې څه 파 راکده د ځه جامع خوداغوم ده د ځه شکل خوداغوم ده د ځه اختیداغوم ده د ځه نمونه ده خوداغوم ده نو په دکه او پاره دشمن کې څه 파 راکده جامع 파 را نشتا د شکل 파 را کې نشتا نو آخر څنګه به وسړې دا خو دې هغه خپل ناراسته او خورل نجسمره نه راستیو کولندم راغی تبا و برابر شو نو د دی دین اسلام انتخاب الله کړلین دی. پدې کې مونږه او تاسو د ځان نکمې کولی او اغه دین دی چې الله رب العزت فرمایلی دې چې د دین ابراهیمی دی دې و مې یرغدو عن ملته ابراهیم الا من صفه نفسه څوک چې دین ابراهیم نه دا مخړی داغه دې دا یو حکم نه انکار کوي داغه نورستو کې نو دا څړې روغ نه دې صافه نفسہ دې به ډاکټر لا بوت لوغوالي دغه مازغه خراب دي دي لیونی دي دي بيوقف دی. دي نه پووه اگر کاغذان ته مصلیح وای جره زر د معاشره اصلاح کوما زر د اقام اصلاح په سپاسه دلې اوزو د دې معاشره کې داسې نظام راولم چې خلق ترقيو کی د دنیا په لحاظ سره اود د دنيا په لحاظ سره دا داوي بکی دا قران پاک وی صافه نفسہ دا دې بيوقف سره دې <sweat> <sweat> نن هغه قومونه چې مونږه تاسو ته مهذب ښکاری او ډېر ځانته سيوالایز دوی چې مونږ مهذب یو مونږ مخکې تلې و ایڈوانس یو هغه ناکام دی هغه زموږ رلوې دا وې کړیو په ملک کې پاسې دي بس ډېر سخ نامراده او ناکام پاتې شو او داسې تهذیب او داسې ای زموږ عقیده په خلق خوړولي ډیر غټي قرباني او کړهو نه وکړل لیکن هغه زه اونې نه بس دل الله رب العزت چې دا کم دین انتخاب کړی نمون غاتاسه کپاره کې ډیر کمزوري خو ځړنه نه هغه انکار نشو کولی منوې غاړه وته ګدو کمزوري بې خو انکار تنه کو او کله چې دا زه هین جوړ سره چې انکارم پکې راغې چیرې کمي اوسېږي پلا اله الا الله جوړ شي ونه داګه خن نشتا ما عز الله ما عز الله ناګه کوم ترکه نشو عرض دا چې د دی اسلام انتخاب الله کل دی مونږه پهې کمی او زیاتې نه شو کولی دد وجهې هغه خلک کوبا د دغه مون او دغللت اقېدو چپو والی چغې د قبان یا د منځ کار کوي یا د نور احکمون کار کوي خو مونږ او تاسو غټیک د غریب چپې بامووي او چې سه څخ او طاقمي نو سر بهې نو بس قبانې نه کار او دام وایو، چه داخو پده کې که قربانی دا، دا بام کهو. او نور کسا منگا استاسو دا مال قربانی دا دا اللہ دا دین دا پارا. دا د دا دین پا شعائی رو بانده خرچ کول دی. کاغه دا مساجد و تعمیر دی. کاغه د قرآن ام مجید د درس و د دا زیون و دا تعمیر دی. نو خواب خواب کې که خرچ کهو. اگه لبا مال ورکو. اگه دا پارا با که هغه طالب علمان د دې د كونک دي هغه سره به امداد کو او داغه خلق مرسته بنکوخه چری مدارس رواني هغه طلبه داغي حوصله شکنی کوي یریه چدیره د دین نووړی د قران او د دین اسلام نوم بیا څوک نه اخلي نمون بسوي چردا خ خلق د خکار یو کو او هغه خپل طرف نه ده سي خلق خواره کړي چې اګیم د ځان نطالب او د طالب شکل جوړ کيو غلط کارو کی او خلق یو ګره دغه چلن یو که سم ساز شو نه کنه په ملکي دا ټول دې د پاره چې د کم منتخب او محبوب او مقبول دین دې الله سره چې د دینه خلقوري بس دې ته خبره جوړي تنن جامه بدلکا شکل بدلکا او ځان نو څنګه ریس جوړکا نو بس داږي بخوخي بیا بنه ته د شادګر دی نو بظالیمه نو انتها پسندې اس باندې هر څار سمه سم سم به ا دغه مخواخي چې څومره د شکل د نبی عليه السلام په نمونه او په طریقې ا د کار د دین اسلام سره موافقه نو بس دي په وته لزامات لګي کله یو قسم چې د بنیاد پرستی کله بویدا انتها پسندي کله بویدا دښتدګوردي کله بویدا قاتلان او ظالمان دي مختلف قسم مرزامات به لګي خو موږ یو کار سووای کنا نو بدلنا رسول کو د اسلام چې څنګه الله ته دافه مونته خوخ دے الله دې الله دې مونته نور او ان شاء الله وعده کو کوم پک سر زی کنه نو لار دې شو دین بنا پریسو الله دې به عمل کول توفیق راک واخر دهونه ګرام محترم اولیدونکو د مولانا ابراهيم سيد دا بیان په پښو کلیه محل شيخان جامع مسجد کې په 14 بار 2007 کې شو د ددید ميلاد او پتا ياسر تای بشاعت د سنت 61 ان